nongi etorriku idartxibo bizira gaur goizez gaude gara eta pixka lokartua gaude horrein dikan baina bueno, kriston energiarekin ze gaurko gombidatuak oso bereziak dira guretzat. eta bueno, momentu batean orkestuko ditugu baina lehenengo e, komentatu nahi dugu, gaur e, martxoak ama lau, larunbata herrian, e, horretan egingo direla hainbat ekintzak horrekaren inguruan Amabitan, porruzalda kalean antzerkia zumardiko karpan. Ordu batetan, aurten euskera ikasten hasi diren hainbat ikasleri omenaldia egingo zaie, eta ondoren brendisa. Eta ordu bitardetan, bazkarri egingo da karpan ere. Eta gero, ba bueno, ja, giroa, girotzen hasten den hinean, e, bengo musikatua, tomola, dj barra, eta, abar. Eta gero, mm, ordu batetan ere, E, leku kuartzaien aurkezpena egingo da. E, hori alde batetik eta bestetik ere komentatzea atzo, ostirala, martxoak amairu Euskararen aurkako erasoak salatzeko kontre, kontzentrazioa egin zela komisiones aurreraaren egoitzaren parean. E, Notiziaia ja zintziliken dago webgunean eta bueno, nahi dunak ba, sartzea eta entzutea. Eta orain bai, Gaurko lekarrezke, el, bueno, egomiratu ekin itzeingo dugu pixka bat, hemen jende pila badago, e, normalean izaten gea hiru lau eta gaur gaude zakezemaz gaztelekuerdia. Bueno, ya, ja, egin egindez, gaur gabierrutako gaztelekuko gazte batzuk etorri dira, eta beraiekin, bai begirale ere, nire lankide oiak birena, eta bueno, gaur sopozik gaude. E, nik ez eta orko ezpena erringo, bako bere burua eta nahi duna, bale? Bengan araziko da, ongi etorri ekipo? E, ni nerea naiz eta e, amasei urte ditut. Ni aito naiz, e, naiz eta amala urte ditut. Ni erako naiz eta amala urte ditut. Ni iraia naiz eta ere bai amala urte ditut. Osondolo. Eta zuen nadineaz gain oso gaztetxoak zaretela. E, Zer, ze, hemen bizi zarete horretan, eskolara juten zate horretan, noizaz zi zineten gaztelekura juten. Ba, ni e, errikoa naiz eta bani e, gaztelekura joaten duela irurtea zen nintzen. Mm -hmm. Eta oso gustora. Bai, ni, ni ere bai irugurte noa gaztelekura, eta ere bai hemen bizenaiz. Em, nire bai hemen bizenaiz, eta em, nire lehenengo eguna urtea em, gaztelekun, eta lehen, leheno koarriategi da joaten nintzuen, mm -hmm. eta nola koarriategi eta agon arte, ba, nire gurasoak gaztelekura apuntatu duten habituo. Eta denak zauste gabiko gaztelkura, ez? Bai, bai. esun do. Bueno, aurkezteko ditugu ere begiraleak. Hortzatutela eh? oso hisigi. <laughs> bueno, ni Lidia Naiz eta doela 3 lau urteia, ez dakit esun so do, 3 La. 4. Asi e, gaztelekuko ezitzaile bezala eta bueno, zorduztiko so esun so do, eh Belaunan lidez bereinak ikusten ere bai, bueno, ez horren beste, ez? Mino urte hauetan jende asko ezagutzen, eta, eta oso oso gustora. Bueno, tania desnaz, eh, eta ni hau esnaz, ogoita bostu urteitut, eta, eta gaztelekuan, uste <risa> dut, herria eta alkatea jaio baino lehen, ja lanian ningolao, bertan. Mino oso oso gustora beti. <risa> Eta bueno, emendik ere musi baire entzat gaur etorri baina torri, baina ba, ori, gure lankidea da ere, <gurre> gure, oza nirea ere, betiko izango da, <gurre> eta handi musibati baire entzat Bueno, Eta jarretuko dugu pixka bat, eta a ber, Galderak ditugu prestatutak eta nik badakit lanketa bat egin dezutela, pixka turduriz zaudetela, baina, bueno, guazten hitzaitea ola normal, lasai-lasai, bale? Lasai, Zer eh, arremandak azute zuek LGTBI giroarekin. Kontatu nahi baldin bazute. Bueno, ba, ni gaynaiz eta nere laguna iraia ere, ere, eh, pues, homoseksuala ere, lesbiana da. Eta, ba, oso ondo dramat. Bai. Aher, ni... Ni e, etere seksuala naiz, eta eta hori, ez dut e, opinatzen gaizki LGTBI-ari bruz. Oso no, ezkerrik asko. E... <risa> e, bueno, et... nik zerbait esan dezaket. <risa> bai, no eski, hau egira, hau aito e, da. Kaixo, kaixo, eta kaixo entzuleak, ere bai, ezkez dituzuguren entzuleak agurtu, hane. <risa> Ah, kaixo ongi ez horri entzule guzti ere. Hori <laughs> <Pa laughs> hori, eski gero bronka botatzen digute. Eta... Bai, egia da. Bai. Eski hemen horremeste jende dago, geroazte zanegugula hau e, beste pertsonak ere entzute Efe, dutela hori. Efecti, hori des. Klaro, gugau de hemen, artean eta... <laughs> bai. E, bueno, hemen, karo eski galdera pila bat ditugu, baina e, badakigu azken aldian alaketa batzuk egin direla gaztelekuan, eta, bueno, galdera hau igual alde zutzezuek erantzun hobeto horregontzea dela e, bauria alaketa horretan e, zinegotzioa alaketa bat egon zen, teknikaria alaketa eta bueno, horrekin batera, bai ideia berriak sartu ziren gaztelekuan ere e, komentatu ziguten, berdintasun txoko bat e, sortu dela gaztelekuan eta bueno, proiektu hori agian ez dago oso garatuta oraindik baina bueno Ezak ezer... Bai, bueno, gaztelekuan beti saiatzen gara, bos gauza berriakiten, eta Bizka biskabat, hainprovisatzen, e, ze aldatu ezak egunen urte bat itibestea, babeti obe, obekuntzak eta iteko. Eta bueno, e, buru bat uzitza egun proiektu politxia izan itzatekela, gaztelekuan ukitzea babes txoko bat. Uhum. Babes txoko bat, non gaztiak, bazberaien ardurak eta itzegiteko, daukaten toki bat, edo behaiek lasaitzeko, eta ba, igual zarata gehiak ikinez egoteko, eta bar. Bueno, asieratik, ba, ideia oso politiari utzitza egun, eta junginen antolatzen, gazteleku antolatu dugu behaien laguntzarekin, sortu dugu, txokobando liburuak, ba, liburuetek izerbitzu badak bertan ere, orain landare batzu jarri ditugu, eta nahi dugu pixka bat hor, ba, jendia sentitzea, babez leku hoi, eta lasaitasun, akolloi. Eta bueno, horrek hortan gaude. Mina bueno, ke bai San Mera, bakastele cura tortzen diani nola, sofa batzuk eta azka aukataola da oso leku e, interesgarria denentzat eta erakargarria. eta, bueno, ere bai beste erabilpen batzuk ere ematen zaio rei, baina bueno, pizkati da jaio izan. Zogerabiltzendazu te txoko hori. Bai, bastanteo. <laughs> Zeita ez normalean txokorretan? Ba, txokorretan normalean en, nola, joku, en, mai jokoetara jolazten geha, batzuta mugikorrekin egoten geha, eta en, eros, hitz egiten degu eta eroso egoten geha. Uh -huh. Bai, eta ere, bai, or, e, or gure gauza pribatuak aldugu, aldugu izan, e, zeren E, e, kalean e, ez, ez haude oso, eroso, oso erosoa gauza e, horietaz itzegiteen eta hori hor, hor gure babes txokoan e, asko zerozoago sentitzen zara mm -hmm. Osa esango zenukete erabilgarria dela eta onura balde lagaztelo erentzat, txoko hori asko, bai eta galdera bat daukat bai E, zer dauka txoko horrek? Agian kaleak edo beste espazio batek ez duena. Zuek erosoago sentitzeko, eh? Ba, gau, zuen gauzetas hitz egiteko edo Ba, dauka sofa bat aurkitu geruela kalean eta guztia joan ginen korrika, ba sofa erre. Bai, sofaen mi ja ze ikusgen unta, ba. O eh, <hieres> pari ba, la ar... artu hon unta Horrek pues iten du erakargarriagoa e, e, txoko hori jendea joateko aria eta gustura sentitzeko. Claro, etxanda zaude, zagian lasailasai eta hor, bai. ba, bueno, azkenean aukera amaten du ere baitz egiteko edo gauzak parte katzeko ez. bai, tare, bai ditugu puf txikitxo batzuk ere Eren honen si. ditua batzua batzu baina, hau txin ziela. Ta, e, Ba, behin ditugu beste puf batzuk dira txikiagoak, baina puf batzuk dira gari. Baina, bueno, baina goai daude. Hoi son du, eta, a ber, ja, gazteleku tikateatzen pixka bat, herriari begira e, eta LGTBI plus gaiari dagokionez, nolek usten duzute gaur egun herria? Uste zute bizigarria dela, espazio seguru bat dela edo dit dituela gaztelekuaz aparte? Ba, ber, guk ikusten dugu pixka bat, e, ja ondo dagoela eta jaio ginela e, normalizatua, baina e, azkenean da gauza bat e, batzuetan dela pixka bat e, ez dela hitz egiten asko. Mm -hmm. Zuek, e, familian edo ikastolan hitz e, egiten dezuten zerbait da edo Bueno, eh, eh, nire familia nadibidez ez dugu eh, asko hitz egiten, baina, ba, ba, baina ez dugu eh, in, importazko ematen. Hela deman mucha importancia. Aziz zute garrantzea ondurik ematen. Hori. Vale. Eta nekota iraia? Adibidez etxean, zer moduz? Ba, oso ondo, bai. Vale bai barakite hitzein dezuten honen inguruan eta bai. ze ondo Bai, ba, bai, normal, uzun saie, se bakoitza daka bere, bere gustuak ditu bai zaie, eta berai oso ondirik uzaitar normala, normaliza todo kago. Ze ondo. Eta gero ya ja, eskolan, karo, gente pillaba dago, bakoitzak bere familiatik dator eta hor bai normalean aurketzen ditugu ba, bueno, ideia ez berden gehiago, e, Zer moduz zuen eskoletan. Irakasleekin, ikaskileekin, eh, tailerra kere ematen dituzte, supongo, ez, eh, kanpotik canpotika etorritako begirale, bueno. Eh, gure, bueno, eh, horreta i bueno, eh, etorrizen en lesotarrarobat nola e, San Ferminen, en, bere Bere, bera laga bai hile gintzuten porun asesinato eta etorri zen gure ikastolara eta egin genezko galera batzuk ari ba jesuz <laughs> <laughs> bueno, leno le, le, onta ere gazteleko izian behin eta itzaiten dugu eta gaiatetzen hey. da, lutsen zegoelako gaur oso oso, oso garrantzitsu bat eta guain pixka moztua daude, eh, iraila bat ezagunio. Lehenko komentatu du ba, gauza oso garrantzitxuan, baina duke emango jota sarrera eta berra ber jarraitzen duen. Ba, hoan dela urte batzuk igual ukerroa pasatzen dutela hoetzeela horren e, normalizatua edo, oandik anla nasko faltada, badak iudenak. Baina, hoan dela urte batzuk igual ukerrotzela, ez? Igual, ez, iraila, guain pixka ato beto xo edo nola? Bai, a ber, e, DBH-eko lehenengo maian, E, lehenengo piskabat arraroa zen, baina orain ja e, normalagoa da eta ja ez da e, asko egiten. Zuek ere ikasten duzu horretik astolan? Edo, ez, e, guiruek teierin eta nereak horretan ah, vale. Eta zaudete bigarren maian, ez? Ez, irugarren e, iru maian Ha, ba, orten agian egon gozaretan erekin <gülüyor> <gülüyor> Egontzarete ageda, agedarekin Bigarren mailan ez? Edo... Bueno, barkatu, eh? Ageda, kasualiadez, aurreko xtiralean gaztelekura torri zen de uruzko Taiercho bat egitea ba, Habitu, eta... haze ondo, haiposte naiz e, Nik ere agedarekin lan egiten dut batzutan ai. Eta hori eta badakit Teierira juten dela ez Ez dakit den bigarren edo laugarren maila Eta gu egoten gair ugarren maian Horrelako zerbait, da Bakit Nire eustez, bigarren maian. Bigarren Ust, maian izan zen, bai. urtean orduan jaso zenuten, bai. ez? Eta zer hori daukazu edo... Edo jendeak zer esaten zuen... Diot zuen ikaskideek, eh? Pues, Ezt zuen hori hitzen. <laughs> da, jendearen ara bera. Jendeak ditu pentsabendu oso txarrak, eta ez dira horrela... Honei, eh, gai nahi buruz. Eta jendeak, da, badakina. Ba, eta ondo hitz ditu apeleste batzuk, joaten dira dematxos, dematxos yeah. alfa eta, pues, itzio dute gaizki ba, horretaz, eta er, gaizki ez daren, baina ba hitz, e, desego gara saiz buzti horretaz, eta, pues, pasiten dira batzutan Ja yeah. Bale, osa hori ere gertatzen da ez Nez eta gai horren inguruko taier bateman eman, eh, beti badaude, ba hori komentarioa irainkorrak, o iraengarriak, edo, ez Bale, baina, zer? Ah, bale. <laughs> eh, Iretzien honun, baina negazitzen. Bale, jazta. Bai. Beste galdera bat neukan. Eta irakasleak nola ikuste dituzue gai hauetan? Teherin edo horretan? Ba, irakasleak gaionetan... Irakasleak gaionetan... ondo ikusten ditut. Mhm, mm badaos. Eta zuek, teherin? Ere, bai... Eh, Onde on da, ode, L, LJTBI errespetatzen dute eta eta hori nire uste zo da. De, denak eh, berdinak ikusteko, denak erbai pertsonak, pertsonak normal bezala ikusteko. A dos. Eta badago LGBT den irakasleren bat? Zuek, dakizuela, eh? noski, konfirmatuta diot. ¿Ni ez ezan es? izenak igual, baina bueno, baina du ez Horira bai, ez Nik ez dut ezagutzen? Ni u, Ni estare, ez dut ezagutzen Irakazlerik LGTB Istatea uh -huh. Ba, a ber, ezagutu Ba, konfirmatua ez, baina Igual guk uste gula, pues, bai Uste ego irakasleen bat da dela. Bihurra ematen du, eh? Bai, susunan. <laughs> El radar. <laughs> vale, gero, haberregia da, e, urteak pasa ala, geroz eta, bueno, sartuagoa dagoela gaia, egunerokotasunean, e, ikasgaietan, eta baita gaztelekoan ere ez. Programazioan ere hori ikusi da. E, alde zutekon datu pixka bat, adibidez aurtengo neguko porretan egin dezutena. Bueno ba, eh, abenduan egin, aukera bueno, izan genuen, eh, Ibairen eskerrere bai, eh, Oliver Nestar, eh, errenterian ezaguna dena, eh, bueno, guzberarekin taller bat egita eta pentsatu genun, bueno, behake mantzegune ideiare bai, eh, make-up party bat egitea. Egia esan ez genuen, espero horren jende jende pila apuntatzea, bine uste tegon gine lagu bost bat pe, Ua, pertsona, e, hemen iraia eta, eta eneko egon zian, nerea e, ere bai, eta e, oso oso ondoz dira zan. Osa, izan zan, nik uste, niretzat pertsonalki, supera berazgarria, usteet bera jentzat ere bai, eta eta izugarri izan zan. A ber aber, aber, kontatu pixka bat, nola izan zen hori? Ba, oso interesgarria izan zen, eta, pues, agutsi zigun nola makillatu drag moduan, tala, a oso, ba, oso interesgarria izan zen gaia. Ta ere bai, ba, bera, bos, drag pertsonaia bat da eta bere pelukak utzikion jazten taola ta oso tresgarria. Ke guai. Tazetan zisen uten ere egintzen uten zuen pertsonaia edo bakarrik zen make up tailerra. Enic, eh, pel bueno, eh, peluka bat jarren utuma. <laughs> Poterea maten du he, gainera ez, peluka jartzeak, eta makillatzeak. Ja, nola sentitzen zinete, nola jantzita? Em... Bueno, o, eroso, piskat. Eroso. Guk oso poz, pozik ikusten janit jo. O, oh, larpegiak disfrutatzen aiziala. No, bueno. Baik. Ma dago eneicoren bideo bat begiak, osea, que los tenía en chispitas, o sea, o sea <laughs> zian, Bueno, que era cuchico de Iguzue bideo hori, ez? <laughs> <laughs> nik ikusi naidez? Nik ere. Eta ezagutzen zenuten Draga Tailrragin baino len. Ba, nik ezagutzen un ze Netflix entala ikusi e, serie bat eta pelikula hortik eta hori interesgarria egitzen zaidan, ze jendea ekspresatzen da nahi duen bezala, ta, ba, hori mhm. e, RuPaul, eta hori hori interesgarria. Erri Rupol eta hori dana? E, nola da? Hori da. Nola da? Drak reiz. Hori da, Drak reiz. Keo gai, ba, onia etorri zen behin neska bat Drak egiten duena ere, Lady Drak maditzen da, de ezagutzen da zutea? Bai, eurekakoa da. Eh, hori bai? da, bai. Eurekanda dantzatzen dezute zuetzuek ere? Bai, nik bai. Ah. E, Jautzenita tanta clase de maditud. A bitu. Bai, Lady Dragma Torrizen eta Oparitxo bat utzi zegunen hemen. Bai, abaniko bat. Bai, hortikan egongo da. Eh, eskutatu dute. Bai. <laughs> <laughs> Gerera gutxiko, vale? bai, bai. Eta komentatzen segun, osa normalean drag egiten duten pertsonak, ba, bueno, pues, Mutiak zirela edo ez pertsonaz bitarrak baina bueno, emakumeek ere drag egin dezakegula eta eta, eta tope Sevillaen. Asi que, bueno, haber elkartzen gehan berarekin meztekun batean. Ba daik. Eta, haber, erreferenten inguruan. Zuentzako, baituzu e, LGTBI erreferenteak, herrian, e, edo famatuak direnak, edo ez dakit? Ba, nik bai, ne, nire laguna iraia. <laughs> oh. <laughs> e, Oliver ere bai, eta nire da bezlari guztuko ola indigo ere. Ha, betu. Taustiak? Eh, a ber, nik ez daukat LGTBIQ ere referentea, baian, baian, ni ere referenteak, dira. Eh, seren e, nire, nire bizitza osoan lagundu didate eta eta eh gautzak e, man es, manseña muchas cosas. Ganiauntzu dotenian pagaiko guztien, hori ez da. Hombre. Aurten Cristo no porra kein goiztuzu, ezagien. Ja. referenteak monitoreak eta nire familiarra dira. Ah, bitu. <guidance> oparitu behar dira zuten ere arizuek? Beako paletzen digu irri farroi, oh. behakin oten gamba koitzean. Oh. Horrekin nahiko guia guztelaga horrekin. Eta... eta hemen iraiagre bai ustu tontan itzen duzak elapiz, nahi baldin badoez, izuzatu nahi baina referentasko, bera izan zen piska bat guri gauz askorak utxiz izkigunak, inkluso begirale oire bai, eta ze naturaltasun ekin, eta ze jarrera haukizun, eta Ba, e, pertsonaifamatuak eta gustaren zaizki jo, eta bezlaria da behare bai, eta bar eta barre, eta, bar, eta guretzako beha izan ere bai referente puntu bat, egi asan. ez nahi zuntzalat egeitu, baina <laughs> pizkati zidik egusten duetan. Bueno, bintzat alituzu izenak esan jendeak ere zagutzeko eta hortan e, ikertzeko pizka bat. Bueno, <laughs> ez lo da. Ez duitzen nahi, baina Aitana, Ruslan, agustaren zaizki asko. Ruslan ez da? Eh, Tenkoa, eh? Lehen urtean, ote, no. nateaz, ah, nabezlari bat. Vale, vale, vale. Cristina, aurtingoa. <risa> Uste ez zutea gerozeta eh, jende kuirra, gerozeta ikusgarriagoa dela? Ba, nire ustez bai. Bai, ikusgarriagoa da. Eta bain, gehiago ikusten da leheno baino, ba, jendea, pues, imaginatu mutil bat, gehiago ikusten da makillatua leheno bainorenago. Leheno baino gehiago. Uh -huh eta, pues, oain normalizatuago dago. Ja. Eta zuek, haber, gaztetxo bezala, ze, zer behar dituzue? Zer eskatuko zenioak herriari, gaztelekuari edo, bueno, zakit, bizitzari? E, ba, onda bizitzeko, gauztak egiteko? Ba, tokiaak egotea. Dale. Ba, izabatzutan, tokiaak behar dia pos, aurrea pausa mateko. Zaitzuan esadezu, bua, ez dagoa huiteko, ez dut egingo, imaginatu. Nena esu hasi makillatzen, baina ezakizu nola, eta ezakizu, pues, igual, inbarkozien, taller, gehiago, ba, imaginatu, makillaje natural batiteko. Ta, pues, horakoak, ze jendeak ez dagoen esan du, bua, paso. <hazurra> Ta, pues, hoi. Vale, osa espazioak, ez? Vale? Eta, adibidez jok pues, eze, taier batzuk edo hitzaldi batzu jendeak elkartzea, beste herrietako e, pertsonak ezagutzea horrelako gauzak, interesaka ez dute edo ya, nahikoa egaztelekuko kuadriatxoakin. Aher nire ustez e, ga, gazteleku pixka gehiago e, er, eraiki aldugu bakarrik errenterian mm -hmm. bida uzkago, eta eta nire ustez ebi e, e, gehiago ondo izango litzateke. Ni, nire ustez, eh? Lau, lau gaztelekukin e, e, pertsonak jende gehiago ez autohal dute eta eta e, eta 0 e, pertsonak e, egon, egon dute bakarrik. Gaineraen komentatu diguzu ez, e, gaztelekuak daudela herriko bipuntetan ez. Garotan bai. bai. e, Beraunen, agian behar dela, beste gazteleku bat esaate baterako errigunean edo ez? Bai, nire ustez se... erdigunean más o menos por niesen. No no ni, nire ustez, hori El Prefield kendue edo McDonald's kendue ta gaztelokoa jarri. McDonald's utzi, yeah. vale. va, McDonald's utzi. Bai, bai, bai, McDonald's utzi, que está muy bien. O, oro zoango hago. <risa> Lena no Segon eh, Park bat, ez, edo Ah, bai, Eneki, eh? Zelo... Bueno, leheno ez egon perfume den da bat, orain lekuztan aldatu dutena, eh? Bai, bai. Douglas. Hori. Aldatu dute ondoko den dara. Hori. Osa ez dut esaten bai. justo lokal horretan, eh? Baina, ah. oain dago... Ah, bueno, gimnasio dago ontokian. <risa> <risa> ah, bai, claro, txikikaiak, hori da. Ah, bai, osa, kendo dut zuten hori gimnasio bat jartzeko. Bueno, funtxean berdina, eh? Eh, <risa> bueno... Eh. Pazio <risa> Bueno, une? baina, nire ustez, e, jarri zuten gimnasia hor ze txikikaia duela denborapia ditxizuten. Bai, ta ezagutu ordu... zen duten txikikaia? Bai, ah, ezagutu ahore. genuen. Ta, pues, oita gero, pues, zegoen oi pixaren ruinaz, en plan, <laughs> yeah. e, zin inyarkera diltzen. Ta nire ustez horregatik indute, pues, pixka lekua berreabiltzeko. Mm -hmm. mm -hmm. Ba, bai, eta no jarreko dugu gazte lekua hor duen? Ja dena okupatua dago? Eta enpresa privatuak dira gainera. Ja. Espazio publikoak behar ditugu gure herrian. Bai ez. Alkaterekin etzioin barra gu. Bai. Aizpearekin. E? Aizpearekin. Bai, <laughs> aizpearekin. Bai. Eh? Bai. Bai. bai, bitu, ezagutzen dut du. Zu... Bai. Bai, ah, bitu. <laughs> Eta, e, lehenai patu dezuez, badibidez, e, behar de leku gehiago edo espazio gehiago pues, e, ikasteko, nola makilatu edo horrelako gauzak egiteko. Zuek erabiltze dezue, adibidez, Youtube, TikTok edo horrelako plataformak e, etxean berriak ikasteko edo tipo autodidaktak, ez? Nola bait? Ba, nik bai, imaginatu... E... Es va sair zerbait da eta zumaki, tutorial bat e, TikToken edo gusan zaitaren influencer batera hortik igasten deta asko, sabes. Mm -hmm. sare sozial erabiltzen dut, adibidez. Emik, eh, TikTok, Instagram eta, eta pixka pizkaba YouTube. Uh -huh. bueno, em, em, YouTube musika música erabiltzen dut em, denbora gehienetan. Uh -huh. Baina ikialtze TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, entzuteko de Purples. Ego jarriko dugu, Bueno, orkazpentsu bat egimardu zu, Aleks. Bai, bai, ja, tokatzen da. Eta bestiak ere berdina ez? Antzeko sare sozialak. Eta horre topatzen dezu komunitate bat, LGBT-komunitate bat? Edo jende berria zagutu dezue horren arira ira LGBT dena, edo ez dena, baina. A ber, emengoak ez, baina, pues oso, en plan, ezagutu gilditutela ez, baina, bienago oso formatu aktuala, pues bai, ikusten da gehiago lehen, e, ikusten da pillagat, en plan, e, bineska, bimutil, eta blako gauzak ikusten da asko. Gehiago sare sozia, e, sozialetan kalean baino? Bai, nire ustez bai, bai askoz gehiago. Uh -huh. Eski gaur egun, gertuago dago hori dena ez, ezagutzeko, jendearekin kontaktuan jartzeko, leno, bueno, hemen e, irratxaioekin hasi ginean, zen aspaldi jaio zen jendea, bale, eta, ba, ligatzeko edo jendea ezagutzeko, atera bartzeiren oso leku konkretuetara, oso taberna konkretuetara, eta han hanpiskat jendea bilatu, baina gaur egun, zure txeko sofantzaude botata, eta ja mobila hartzen duzuta, ez? Baid. Mundua deskubritzen da zuertika Bueno, garaia kaldatzen dira <risa> Baituela urte batzu zen moda Bueno, lengu urte lan ustezela Merkado nara joatea Ta zure karritan jartzea piña eta alrebes ligatzeko Jolida! Jolida! Jolida! Jolida! Jolida! Jolida! Jolida! Jolida! Jolida! Jolida! Jolida! Jolida! Jolida! Jolida! Jolida! Jolida! Jolida! Jolida! Jolida! Jolida! Es, es, es, vale. es, ba es! Es baina ba televistan <risa> salio asko asko, asko. Baiduela. <risa> baiduela. <risa> Eta zuek egin duzu? merkadonara ligatzera. Baskona es, señor. Ah, al campo ara bai ez dago. Como ingen todo hago esa. Que Bueno, equipo, sen neses te kontatu. Gure galderak ja bakatu dira, mas o menos, saldatu ditugu batzuk bederatu da hor komentatzeko? Nire ustez em, em, ga gaztelekuak oso, oso komendagarriak dira mm -hmm. zer ba e, bakarik sentitzen bazara, em, e, ga gazteleku batera joaten bazara hor jende asko egongo dira eta eta uste dut oso jatorrak egon e, izango direla eta bar. <coughs> Bai, eta monitoriozoma joak, Lidia eta Ale. Ba, ah, si. Sí. <laughs> Segiten <laughs> Instagram. Irre irreemplazables. Irreemplazables. <laughs> oh, jo, ez da, baina. Txalo bereo garrilietan. Ba Aplauden. <laughs> Aplauden. Eskentzen da. Bitu gaztelekoan, gazasberinak egite ditugu. Ez gara sartukoan, eh, zuzenki hortaz hitz egiten. Baina da, azkagu, Pilar, zutabe, garrantzitsugu batzuk. Eta, bueno, garrantzitsunik esango nuke, Errespetua, ela. eta errespetua, eta jendez berdinai, eta errespetatzen ikastia, eta bat adestiakin ba, tratu hona batukitzia, eta bar. Eta joan du gehiagoan itzeiten biskaila elkarrizketan iburu, zena horri bergen nula, eta ikusten zuten bezala, da menn dagoazteagozte, askate perfidez per berdinak, askatu, perfidez berdinak askate, Baina aitorrek adibi no? ezzelkoan eh, gineela esan du. Noga uza bat, eh, beste edo ze gauzaen gainetik dela errespetatu be dela lagenddia bakoitzakin dezala nahi duna, ez eta kuste ideia hori bai saiatzen geala bai, pixka bat bat. z aurre ematen gazzellekutan etazu ba, hemen prefir eta pertsona eta ez berena daude, baina denakea berdin berdin garrantzitsua gea berdin. Denak eta tratatu bergia de la bai Gasteiz, bai Caliana eta leku gustita. Baina bueno, asteko modu bat, gaztelekutik beintzat bai saiatzen geelahoi. Ba, ba, zorrotzea ematen. Herrespetu bai ukitzia den horren artean. Gure bai bai ekiko, eh, Eta bai gurekiko noske. Hau pa, Gabi, goasteleua. Bai. Zein marko luke pertsona batek gazte batek e, aiko balujun gaztelekura adibidez. Eh eh Bakarri eh, ba, ba eh, webgunean eh, sartu eta eta hori zen ematea. Eh ustenuen 0 € xirela. Ez da zer ordaindu behar. Eta bueno, <risa> eta ez da karrikan webgunetik, e, etorri egun batean ja sea bera hon edo Gabierrotarara probatu Bye. eta hori, pues harrera eingo diogu eta Onorro, ne dut gara seguro. Hasta escribirte batera, 500 ate 800 ate equipo? O sea, perche na bat da juen egun batean random, orain esaten den bezala eta probatu. Aider. 0 €ren truke. Bai. <laughs> Obrino. O sea, no. Joa, ba, mi es que de tortzagatik 1 € itzu honetan. Placer bat izan zeekin egotea eta espero degu, bueno, va ba, orrerago beste zo zer alkarrekin. Noska. Bai, txalo bero batzuentzak <coughs> Eta bukatzeko e, Abesti Beraiek eskatutako abesti bat jarriko deogun Baina e, abesti honek aurkezten bat behar du, nork egingo du Bai, e... Abesti hau e, De, de parpolseko abestia da Eta beritzena De abrux da